que en mileno un portaliño nace un neno blanque bonito pose a taza e funcorrendo rinde bailando para ver o neno Tiña no carro unha señora blanque bonita como unha aurora Ay, yo li ao lado estaba que lle chama a lo instante sentín cantar, era no céu e fumirar. Era unha recua de querubis que tamén iban de caralí. Eu tamén iba coa intención de entonar a miña canción, mas escoitar oír o que eu vi. Редактор <laughs>